For years I've been telling you guys never to take no for an answer, right? I'll tell you what it is, it's, it's... It's me taking no for an answer, you know? It's me being a hypocrite is what it is. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home, they're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here They're gonna need to send in the National Guard of fucking Swatik Cause I ain't going nowhere Flashback e zero në no me shku, një shansë për ka uzëm për ato që kam besu Edhe nina shkoj të shkojtu me nu, amu këty në lotë A me lonë qështu qësho, loja me ushdu Me të shumë fjallë pa u fanë, me shumë rima pa u thur Plok me nime pa i shprej, plotej ma pa i shkru Po qështu qështu qështu gjende, jo nuk o të në provokur E perat nuk kan lirika, fol me kam me konkuru Njerës ma bojm birë, pse nuk bosh nuk skull E bo një kam me 2-3 fjall e dhe bo një views Jo nuk bi nivell të në veç më do kull cool. Munona me rezonu, qatë sa di me eduku Qatë sa muj qështu me qu Kjo sdo me thonë Kejt flak, kejt i bonan fuqin tem Kur gjo nuk o merë thallë Rrug e egr nuk e pata shtrujnë me mjalt Mena Speed Bars Mena Speed Bars E kon vizionin e qatë Speed Bars Kon me dhe shumë me thonë Speed Bars Kto ja ma shumë se kanga Speed Bars Yeah Speed Bars E kon vizionin e qatë Speed Bars Kon me dhe shumë me thonë Speed Bars Shumse konga spit bars Yeah, spit bars Parasyve e kompaq, po së arëj kur oka mjegu Jënë produkt i kej ose si qo o bo një qenë e kësheku Ti po do këtë një bo shpejt, co so problem në regu Kalëzot qa di me bo tjetër, po s'mu boj e e gër Halo nuk di me shkru nonsens Ndok një foni kur bostoni rat një koncet Jeni dvogl, jeni minis, jeni komplet Për qap më shoni nër brezën në kët loj, jeni faz Unë jam bazë, të mendë Mungje se pa arësyshme, minus edhe pse nuk shojnë Ka në kjo album 8,